Xabi Garrat, beraz zu uh, Ostibarriko Sindikateko uh, presidenta zira. Inagira zureganat, beraz, etxolen inguruan inkesta bat egin baitu eta inkesta horren emaitza okan baitu zire. Aste astetik asteko zertzen hemen uh, problema. Bai egun hona, bai, susentzira, uh, emaitza bat uh, inazibizu, ordean, baina historio horren uh, asteko, Ostibarriko Sindikata, jakinten duzen bezala, Baigorriko Mendiz gaziko Gasiko Mendiz elkarte bat hontatu dugu eta elkarte horrena ah, bagniana anis proiektu ah, lantsen ditugu eta bagintxinak galdera bat usu helduzena etzola eh, batzuk aisiren ah, hustena eta galdera begi batzu bagintiena etxela horien begizia arra ah, ah, hartzeko eta ezginakiena husena nola planta Hordean horri, galdera hori buruz uh, egiteko, uh, deribatugia isu, beraz elkarte horren uh, aldetik, ikerketa bat inaaztia jakiteko xusen noin atzien etxola horiek. Hori, aipatzen duzu, lau sindikaten etxolak, ala hemen oztibarren makarik? Ebe, ikerketa, indiziu lau sendikaten artian, eta emaitzak bakotsak, sendikat bakotsak ukandisi bere emaitza. Oztibarri doakio, ne? zure zure mua beraz, hemen etxolak nuntsu dira, zon badira? Ebe, hemen, bon, ez da sendikat, mendi sendikat tipienak gira, hau dean batxiu hemen oztibarren zai etxola, eta horiek beltsu nukokatzen zu denak. Jabegoa beraz, etxolain jabegoa goa ikertu uzi, nori inaziduzi e, e, juridiko xailori? Bai, ordean hori ordean inaziziu uh, departamendean egoiten den egitura bati uh, zelul pastogalari eta hori lagundia izan duzu Montpelirean egoiten direan institutu dezuzaz horiek eta beraz horiek aizantzulanean uh, gai horren gainean mm -hmm. Nola plantatu dira eta ze atera da? hala gure galdera zuzun, jakitea um, xusen ordean noinatzen horiek. Ordean zelan egin dute, ban jindira sendikat bakotxetat, hainitz uh, artxibari begiratu dituzte, zenta berda jakin uh, sendikatak uh, aberatz handi bat badiela, uh, zenta aspaldian uh, sortia dira mendi sendikatak, historioak ipi baten ezteko mendi mendizendikatak hergiak beno leheno sortiak zirela. Beren baliua jakusten zuten deia leheno eta gio dira denak diin kadastroa eta gainateko. Ordian hasi dira atxarre atxagetik eta ikerketa hori gina da emandu urteata. Eta beraz, oai dugu emaitzaukana, jakiteko beraz, xusen nortzen etxola horien jabia. Zenta ez da bai da, da etxola baliatzen dutenen jabegoa den, edo sindikataina, hori da ez da bai da biskata? Bai, ordean, sendikataksi, mendisendikataksi, uh, ostibarren azteko kudatzen uh, etxolen eta mendiein ahatunatak, baina uh, huai uh, aipatzen duen propriete pribe edo jabe kuntza hori, behar gintzin uh, jakin, uh, noinazen. Eta hartako, historioa horren gatik, propriete pribe edo delako jabetasun hori, zen sobera erabakia etxolen dako, zenta aspaldi, aspalditik sortia dira, errandutan bezala kadastroa gero jinda, eta horrean ergan ahi behita, behar balin bada jakin, noin adien etxola horiek, emaitza horrek errandu, huai, ostibarreko bederatzi erienak zirela etxola horiek. Eta kuda antza, beraz sendikatak, mendiz sendikatak itentziela. Hora, izira etxola murruetaz eta saroaz? Bai, behar jakin hori uh, uh, ez dirigutugula behesten, etxola batek badu bere sarua, bere ardien suainatzeko lekia, parka hartan du bezala, bere engazna egiteko lekia eta saroa. Horiek ez ditugu behesten, uh, dena bat egiten du, Ordean den norbait aldudelaik saru bat eta lat, ebe badu bere etxola dueteko ere dretsua hoi jakindusi ze, sina zela mendi sindikataina zela etzela familiena edo hor ziren laborariena. ze aldatzen du goi hartu beren ganatua zuten edo behala huri um, jakinez geroztik be aini fe gauzak uh, ostibartarrendako uh, argi odin chuchen arteko hori um, ikerketa hori uh, finitu delaika galdin uh, dugu emaitza egitea sendikateko ...delegeri edo autetsieri... ...obekueran. Eta hori jakindulaik guk oztibaren... ...delebiratu dugu behargin huela... ...emaitza hori ere egin hartzainer. Hordean hori uh, denak argi... ...maien gainean ezagir ditugu... ...espikatu dugu zen nola zen... ...eta egerteko somait... Um, ...lehengo hartzainek... Uh, ...ideia hori bazuten. Beti... Uh, uh, ...leheno etxula baten egiteko... ...somait huitzen dira behartzela zela... galdin sendikatari... Mendiz endikatari. Eta ordean ortik partitu gira, gure Oztibarreko xedia zen ez uh, autetxiek bakarrik uh, gure uh, legia egitea, behar gindela hartzainik iran egin. Ordean ainiz bilkura ditugu, elgarren hartian, eta deliberatu dugu guk guk guai Oztibarren ezagitzu uh, sartzeko dretsuak eta ateatzeko dretsuak. Egan nahi baita, uh, orai hartzain bat, nahi badu etxola bat bat, Hartu, behar du lehenik galduain sendikatari, guk ikusten du posibule denez, eta mila boste unero emain behar du sendikatari, etxolain dretxuen okeiteko, etxolain txakatzeko. Mm -hmm. Eta uh, alderantziz, baino abien balin bada, mila boste unero okeitentu, uh, ateratzen barin bada, ez gehiu gehio baliatzen. Eta mila boste unero eta aktivitatean izaitia? Hori uh, egin gitzin uh, dela bi urte, regloman uh, domaniel bat, regloman destit bat, horiek ertentzela, etxola batean, etxola batean sartzeko, uh, behar zela lehenik uh, biztandena laborari izana. Eta bi urte segidan espatxinen uh, mendiratabian, etxola indretxua galtzen sinila eta sarroin zeruarek galtzen sinila. Hor bi urte segidan espatxinen mendiratabian, beha usulekia utzi. Beaz, diabegoa ikertu da e, inkesta horretan eta besteika? Eba, ala, biharren uh, gauza atea dena klarki uh, inkesta hortana da uh, etxola laneko tresna bat dela. Etxola beti danik, hartzainek lehenu, uh, ala, beren uh, gazna egiteko eta demuatxarra zelaik aterbea uh, dueteko gauza bat zela, eta uai ere beti ekarria dela, hala laneko tresna bat da uh, mendiko etxola. Errando zo astapenean, lau sindikaten dako egina izan zela ikerketa hori, lau sindikaten artiana ber legea da. Ebe uh, bakitxu beroa pixkat difenta dela, baina hori hau uh, behusu berste eta sehetasunak emain dauzkitzute zer uh, honiz uh, niben hobekio. Gogoetabat hemen, mendix sindikata ina beraz bururatu etxoleg buruz, beste erronketan zeba dozies, zelan hemen? ebe ikusten da eh mendi sindikatek e, xokutanen importantzia handia dutela eta hartzen dituen erabaki horiek ere e, importantzia handia dute e, jakinez yakinez hor e, leunik mendiko etxalde horiek e, biskabata erabaki horie, horiek tailanda nei dibiko azkartzen ditugu senta berda yakina somait ainitza e, xokutan e, etxaldetan Espalin bada mendik etaldia fini dela, e, mendia etxalde horien es segda dela, espalin bada beraz e, mendik, ez da geio etaldeek godean e, guk etxalde horiek ditugu lagundu nahi, eta ere e, e, erabaki horiek hainitz ekartzen dute lukgaldeari buruz eta ere mendia mendiainako. zentan mendia ikusten dugulaek egun e, berde eta garbi, ez da sekula nahatzi behar, Horren gielian, hartzaina uh, eta hartaldeari esker dela mendi horiek hainederak. Hala Eta behar jakin ere, uh, mendia hartzainendako lan toki bat dela. Horiek denak, behar ditugu guk, uh, mendi sendikatek defendiatu. Eta hori, uh, sortzen ari diren, uh, tresna berri horiek mendiari buruz. Hori iran ez bentsatzen dut, uh, bizten dena, PNR berri hori. Eta mendisandikaten xeea uh, da, beti kasuitia uh, hartzaina eta hartzaingoa beti eztabaida horien egdian izan dadin.